Vzhľadza Televízia Slovenska uvádza čítanie úrivkov z knihy Virgínie Wolfovej k majáku. Okno. Prvá časť. Áno, samozrejme, ak bude zajtra pekne, povedala pani Remziová. No budeš musieť vstávať so škovránkom, dodala. Synovi spôsobila nesmiernu radosť. Akoby už bolo isté, že sa výlet uskutoční a div, na ktorý sa zdanlivo tešil už celé roky, je konečne na dosah. Delí ho od neho len temnota noci a deň plavby. Keďže už ako ročný patril k početnej skupine ľudí neschopných oddeliť jeden pocit od druhého, ktorý musia dovoliť vyhliadkam do budúcnosti s ich slasťami a strasťami, aby zahmlili prítomnosť, a aj v najranejšom detstve im každé zvrtnutie kolesa pocitov dokáže vykrystalizovať a znehybniť okamih, kam dopadne jeho tien či lúč, James Ramsey, ktorý sedel na dláške a vystrihoval ilustrácie z katalógu obchodných domov armády a námorníctva, pri matkyných slovách obdaril obrázok chladničky nebeskou blaženosťou. Obrúbil ho radosťou. Fúry, kosačka, šelest bledých listov topoľov pred dažďom, krákanie havranov, klepod metiel, šuchot šiat. Všetko v jeho mysli získalo jedinečnú farbu a náplň. Už si vytvoril súkromný kód, vlastný tajný jazyk. Navonok však pôsobil stroho a nekompromisne, s vysokým čielkom a prenikavými modrými očami, dokonale úprimnými a nevinnými. Trošku sa mračil pri pohľade na ľudskú slabosť, až si ho matka, ktorá sledovala, ako úhľadne vystrihuje chladničku, predstavila v červenom talári s hermelínom na sudcovskej lavici, či pri riade si závažného a významného počinu počas spoločenskej krízy. Pekne však nebude. Ozval sa jeho otec, keď zastal pri okne obývacej izby. Keby mal po ruke sekeru, kutáč či akúkoľvek inú zbraň, ktorú by otcovi vrazil do hrude a na mieste ho zabil, James by sa jej zmocnil. Takéto extrémne poryvy emócií Pán Remzi vyvolával v srdci svojich detí len svojou prítomnosťou, keď stál, ako napríklad teraz, tenký ako nož, úzky zťa jeho čepeľ a sarkasticky sa škeril nie len preto, aby pokazil ilúzie synovi a zosmiešnil manželku, ktorá bola v každom ohľade 10 desatisíc raz lepšia než on, podľa Jamesa, ale aj zakousi tajnou hrdosťou na vlastný presný úsudok. Povedal pravdu. Vždy hovoril pravdu. Nedokázal klamať, nikdy neprekrútil fakt. Zásadne nezmiernil jediné drsné slovo, aby potešil či ušetril akúkoľvek smrteľnú bytosť. A už vôbec nevlastných potomkov, ktorým od detstva vštepoval, že život je ťažký, fakty nekompromisné a na ceste do vybájenej krajiny, kde naše najjasnejšie nádeje hasnú a krehké bárky stroskotávajú v temnote, pri tých slovách sa pán Remzi vždy vystrela a prižmúrané modré očka uprel na horizont, človek potrebuje predovšetkým odvahu, pravdu a vôľu pretrvať. Ale možno bude pekne. Ja predpokladám, že bude pekne, oponovala pani Remziová a netrpezlivo skrútila červenkasto hnedého pančucháče, ktoré plietla. Keby ich dokončila ešte v ten večer, keby k majáku predsa išli... Plánovala ich dať strážcovi majáka pre jeho synčeka, ktorého trápila tuberkulo za bedrového spolu spoluskopou starých časopisov, trochou tabaku, vlastne s čímkoľvek, čo sa povaľovalo po izbe. Nikto to naozaj nechcel, len to zavadzalo. Aby sa tí chudáci, ktorí sa iste nasmrdnudili, keď tam celý deň sedeli a nemali čo robiť, iba ak vyleštiť lampu a pristrihnúť knôd či pohrabať sa na fliačiku záhradky, trochu zabavili. Veď ako by sa vám páčilo trčať celý mesiac a pri rozbúrenom počasí aj dlhšie, na skalenie väčšej než tenisový dvorec? Vravievala. Bez korešpondencie či nový na návštev. A ak boli ženatí, celý čas nevideli manželku, nevedeli, ako sa darí deťom, či nie sú choré, či nespadli a nedolámali si hnáty. Sledovať, ako sa týždeň čo týždeň lámu tie isté pochmúrne vlny a potom príde hrozná búrka, Okná postrieka morská pena, vtáky narážajú do lampy, celá stavba sa otriasa a nemôžete vystrčiť von ani nos, aby vás nezmietlo do mora, pýtala sa s oblúbou najčastejšie svojich dcer. Nuž dodala iným tónom. Treba im doniesť všetko, čo ich môže potešiť. Osem remzijovských detí sa odkradlo potichu zťastá do srn. Zamierili do spálni, svojich pevností v dome, ktorý im neposkytoval iné súkromie, kde sa mohli baviť o všetkom možnom, o schválení reformného aktu, o morskom vtáctve a motýľoch, o ľuďoch. Zatiaľ čo slnečné lúče, Prúdili do tých podkrovných miestností, oddelených len doskami. Takže bolo počuť každý krok aj vzlíky švajčiarskej sluštičky, ktorá oplakávala otca umierajúceho na rakovinu, kde si v Grisonskom údolí. Pozlacovali kriketové palice, handričky na umývanie, slamené klobúky, kalamáre, nádobky s farbami, chrobáky a lepky drobných spevavcov a z dlhých nazberkaných zväzkov chalúch, pribitých na stene. Vyťahovali pach morských rias a soli, ktorý ulpel aj v úterákoch nakúpanie drsných od piesku. Škriepky, nezhody, rozpory, predsudky zakorenené v každej bunke ich tela. Ach, ako zavčasu s tým začali, ho pani Remziová, jej deti všetko kritizovali Narozprávali toľko nezmyslov Vyšla z jedálne Za ruku držala Jamesa Ktorý nechcel ísť s ostatnými Pripadalo jej to také nezmyselné Vymýšľať rozdiely Keď ľudia Nebesá sú jej svetkom Sú aj bez toho odlišní až, až Skutočné rozdiely stačia Pomyslela si Stojac pri okne obývacej izby Bohato stačia Myslela na bohatých a chudobných, na šlachtu a spodinu. K tým urodzeným spoly neochotne prechovávala úctu. Sama predsa mala v žilách krv vznešeného, hoci trochu záhadného, talianského rodu, ktorého céry sa v priebehu 19. storočia rozprchli po anglických salónoch. Očarujúco šušlala, divoko sa zlostila... Jej bystrosť, ostrovtip a hrdosť pochádzali od nich, nie od malatných angličaniek či chladných škótok. Hĺbšie sa však zamyslela nad druhou deľbou na bohatých a chudobných a nad problémami, ktoré vydala na vlastné oči každý týždeň, dennodenne, tu aj v Londýne, keď navštevovala tú či onú vdovu alebo chudobnú ženu s košíkom na predlaktí, so zošitom a ceruskou, ktorou si doprecízne nalinkovaných stĺbcov Zapisovala príjmy a výdavky, údaje o zamestnanosti a nezamestnanosti v nádeji, že časom už nebude súkromná osoba, ktorá almužnami spolitíši svoje roztrpčenie a spoli upokojuje zvedavosť. Ale stane sa objektom vlastného naivného obdivu. Bádateľkou osvetľujúcou spoločenský problém. Pani Remziová sa vytrhla z úvah uprela krátko zrake oči na manžela a neochvejne naň ho hľadela. Triasol sa, chvel sa. Ani za svet by sa mu neprihovorila. Dovtípila sa zo známych náznakov. Odvrátený pohľad, podivná uzavretosť, ako keby sa stiahol do svojej ulity v túžbe po súkromí, kde by mohol znovu nadobudnúť duševnú rovnováhu, že sa zároveň zlostí a trápi. Hladkala Jamesa po hlavičke. Nehu, ktorú pocítila k manželovi, prejavila jemu. A keď sledovala, ako žltou kriedou vyfarbuje bielu košelu v katalógu, napadlo jej, ako by sa potešila, keby z neho vyrástol známy umelec. Prečo by nemohol? Mal predsa skvostné čelo. Snaží sa dokončiť tie protivné pančuchy, aby ich zajtra mohla poslať skorliho chlapcovi, povedala pani Remziová. Nie je ani najmenšia šanca, že zajtra budú môcť ísť k majáku, odvrkol pán Remzy popudlivo. Ako to môže vedieť? Vietor predsa často mení smer. Nazlostila ho nerozumnosť jej poznámky, pochabosť ženskej mysle. Predsvala Lúdolím smrti, triasol sa po zdrvujúcej porážke a ona sa teraz vysmieva faktom, dáva deťom absolútne neopodstatnenú nádej, navráva im lži. Dúpol nohou po kamennom schode Dočerta s tebou Oboril sa na ňu No čo také povedala Iba podotkla, že by zajtra Mohlo byť pekne Mohlo by byť Niekeď barometer klesá A vietor fúka na západ V honbe za pravdou Prejavoval až Bezohľadnosť k pocitom iných Samopašne a brutálne strhával Tenké závoje slušnosti v jej očiach tým spáchal taký hriech voči ľudskej dôstojnosti, že mlčky sklonila hlavu, omráčená a oslepená, ako keby bez slova strpela nával krupobitia či šplechnutie špinavou vodou. Nemala mu čo povedať. Mlčky pri nej stál. Napokon veľmi pokorne navrhol, že ak chce, pôjde sa spýtať pobrežnej stráže. Nikoho na svete si nevážila tak veľmi, ako si vážila jeho. Nie, jeho slovo. Jej bohato stačí. Znamená to, že nemusia chytať sandviče. To je všetko. Prirodzene všetci sa obracajú na ňu. Žena sa tomu nevyhne. V jednom kuse od nie niekto niečo chce. Jeden to, druhý ono, deti dospievajú. Často si pripadala ako špongia, nasiaknutá pocitmi iných. Potom ju on poslal do čerta, schladil slovami, že iste bude pršať. Keď sa stvrdil, že pršať nebude, v mihu sa pred ňou otvoril bezpečný prístav. Nikoho na svete si tak veľmi nevážila. Mala pocit, že nie je hodná zaviazať mu šnúrky na topánkach. Už sa hambil za svoju zdorovitosť, za divoké gestá, s ktorými viedol svoj oddiel do útoku. Pán Remzi mierne rozpačito štuchol syna do holej vošky a potom, ako keby dostal manželky na povolenie, pohybom, ktorým jej pripomenul obrovského tulenia v zoo: práve to rybu a odplával, voda v jeho nádrži sa rozvlnila a čvachtala z jedného konca na druhý. Vnoril sa do večerného vzduchu už rečieho. Listy a živý plod v ňom pôsobili trochu nehmotne, no akoby na oplátku ružiami Klinčekom sa vrátil lesk, ktorý im cez deň chýbal. Pani Remziová sa neubránila úsmevu, a čo skoro, presne ako čakala, si príchvody už len pohomkával. Potom ho to omrzelo a stíchol. ucítol sa v bezpečí vrátil sa do súkromia zastal a zapálil si fajku pozrel na manželku asi na okne ako keď človek pri ceste rýchlikom zdvihne pohľad od knihy a zbadá farmu strom či zhluk chalúp ako ilustráciu čohosi na rozčítanej stránke ku ktorej sa v zápätí vráti spokojný a vzprúžený. Hoci manželku asi na poriadne nezaregistroval, pohľad na nich ho vzprúžil a uspokojil. A posvetil jeho úsilie dokonale rozhľusknúť problém, ktorým sa práve zaoberal. Jeho výnimočný intelekt. Skutočne výnimočný. Keby sme myseľ prirovnali ku klaviatúre rozdelené na množstvo tónov či GBCD pozostávajúcej z 26 písmen v určitom poradí, jeho myseľ sa tými písmenami prepracúvala presne a sebaisto, až kým nedosiahla, povedzme, písmeno Q. Dostal sa k písmenu Q. Len pár ľudí z celého Anglicka sa niekedy v živote dostalo k písmenu Q. Zastal pri kamenej váze, v ktorej rastli Pelargónie a videl, tento raz však z veľkej, veľkej diaľky. ako deti, ktoré zbierajú mušle, anielsky nevinné, zaujaté drobnosťami pri svojich nohách a úplne bezbranné voči nebezpečenstvu, ktoré vníma iba on, svoju manželku a syna, sedeli spolu v okne. Potrebovali jeho ochranu a on ich chránil. No po písmene kvé... Čo ide ďalej? Po kvé nasleduje ešte niekoľko písmen. Posledné, so tva viditeľné ľudskými očami, sa červenka stoligoce v diaľke. K písmenu Z sa dostane len jeden človek z generácie. No keby sa mu podarilo dosiahnuť R, aj to by bol úspech. Už mal svoje kvé. Pri ňom zaril pety do zeme. Písmenom kvé si bol istý. Kvé vedel dokázať. Ak existuje Q, tak potom kvé... R. Dva či trikrát nahlas ťukol fajkou o rukoveď vázy, aby ju zahasil a pokračoval potom R. Pripravil sa, zaťal sa. Vlastnosti, ktoré by zachránili posádku lode na rozbúrenom mori pomocou šiestich suchárov a fľašky pitnej vody, vytrvalosť, spravodlivosť, predvídavosť, oddanosť, zručnosť, všetky mu prišli na pomoc. R je teda... Čo je R? Záklopka, ako blanité viečko jašterice, sa myhla popred jeho uprený pohľad a zakryla písmeno R. V tom okamihu temnoty začul hlasy. Tvrdili, že zlyhal, že R nikdy nedosiahne, k písmenu R sa nikdy nedostane. No skúsi to ešte raz, R! Vlastnosti, ktoré by z neho v ľadových pustatinách urobili veliteľa polárnej výpravy, z prievodcu a poradcu, ktorý predvídavo a vyrovnane čelí každej okolnosti a nepodlieha bez mu znovu prišli na pomoc. R. Viečko mu zas zatemnilo zrak. Na čele vystúpili žily. Náhle mu udrela dolčí Pelargónia, a medzi jej listami mimovoľne zbadal jasne vyhranený, prastárý rozdiel medzi dvoma typmi ľudí. Na jednej strane vytrvalci s nadľudskou silou, ktorí sa neochvejne vlečú vpred a opakujú si celú abecedu v správnom poradí od začiatku po koniec. Na druhej strane tí nadaní, géniovia, ktorí v zázračnom záblesku inšpirácie zhrnú všetky písmená dohromady. On nebol génius, ani sa za nepovažoval, ale mal... Alebo aspoň mohol mať silu opakovať všetky písmená abecedy od A po Z v správnom poradí. No zatiaľ sa zasekol pri Q, horsa teda na R. Er. Prikradli sa k nemu pocity, za ktoré by sa nemusel hambiť ani horolezec v snehovej fujavici na vrchole zahalenom hmlov, ktorý už vie, že sa musí uložiť na skalu a dorána ho tam nájde smrť. Zbledol a v priebehu dvojminútovej prechádzky z jedného konca terasy na druhý zdanlivo zostarol a zošúveril sa. Odmietal však zložiť sa na zem. Najde si nejaké bralo a na ňom, z pohľadom mu predtým do prostred búrky, bude sa snažiť preniknúť temnotou do posledného dýchu a zomrie na nohách. K písmenu er sa nikdy nedostane. Mera vo stál pri váze, z ktorej priam kypeli pelargónie. Koľko mužov z tisícky miliónov, pýtal sa sám seba, sa napokon dostane k písmenu Z? Veliteľ výpravy odsúdené na neúspech si tú otázku predsa smie položiť a smie pravdivo odpovedať svojim druhom za sebou. Možno jeden. Jeden z celej generácie. Možno mu zazlievať, že to nie je práve on? Keď sa poctivo snažil... A vydal zo seba to najlepšie, až kým mu nezostala ani štipka síl? A ako dlho jeho sláva vydrží? Umierajúci hrdina predsa smie pred smrťou pomyslieť na to, ako o ňom budú ľudia neskôr rozprávať. Sláva vydrží, hádam, 2000 rokov. A čo je to 2000 rokov? Uvažoval pán Remzi ironicky a hľadel na živý plod. V skutku čo? keď sa pozeráte z vrcholu hory do nekonečnej pustatiny vekov. Obyčajný kameň, ktorý odkopnete čižmou, prežije Šejkspíra. Jeho vlastné svetielko neveľmi jasné vydrží horieť rok či dva, potom ho pohltí nejaké žiarivejšie a to za splynie z ešte žiarivejším. Hľadiel na živý plot na zložitú spleť konárikov. Kto by mohol zazlievať vodcovi beznádejnej výpravy, ktorá predsa by dosť vysoko na to, aby uzrela pustatinu vekov a zánik hviezd, ak predtým, než smrť oberie jeho končatiny o schopnosť pohybu, vedome zdvihne meravé prsty k čelu a vystrie plecia, aby ho záchrancovia našli mŕtvého na jeho stanovišti, vzpriameného ako vojaka. Pán Remzi vystrel plecia a veľmi vzpriamene stál pri váze. Kto by mu zazlieval, že si tam chvíľu postojí v úvahách o sláve, o záchrannej výprave, o mohyle, ktorú vďačný nasledovníci vstýčia nad jeho kostiami? Napokon, kto by zazlieval v neúspešnej výpravy, keby v honbe za dobrodružstvom vyčerpal posledné sily a zaspal beznádeje na prebudenie? No píchanie v prstoch na nohách by mu napovedalo, že ešte žije a ani mu to veľmi neprekáža. No potrebuje súcit a výsky a niekoho, komu vyrozpráva celý príbeh svojho utrpenia. Kto by mu to zazlieval? Kto by tajne nepocítil radosť, keď hrdina zloží svoje brnenie, zahľadí sa na manželku a syna, sprvu vzdialených, no postupne sa približujú, až pred sebou jasne rozozná jej pery hlavu nad knihou. Tá krása! Mu po jeho intenzívnom odlúčení v pustatine vekov pod hinúcimi hviezdami ešte vždy pripadá neznáma. Kým si konečne nebloží fajku do vrecka a neskloní pred ňou svoju vznešenú hlavu. Kto by mu zazlieval, že vzdáva hold kráse sveta. Syn ho však nenávidel. Nenávidel ho za to, že k ním prišiel, zastal a hľadel na nich zvýšky. Za to, že ich prerušil. Neznášali jeho patetické a veľkolepé gestá, jeho vznešený profil, jeho náročnosť a samolúbosť. Práve pri nich stál a mlčkým prikazoval, aby sa mu venovali. Ale predovšetkým Nenávidel neutýchajúce drnčanie a švitorenie jeho pocitov, ktoré kmitali okolo nich a narúšali jednoduchú a zmysluplnú harmóniu jeho vzťahu s matkou. Uprene hľadel na stránku v nádeji, že otec odíde. Ukázal na akési slovo, aby znovu upútal matkinu pozornosť, ktorá zakolísala. Uvedomil si s hnevom, len čo pri nich otec zastal. Márne. Nič by pána Remzioho nedonútilo k odchodu. Stál pri nich a dožadoval sa súcitu. Pani Remziová, ktorá predtým uvolnenie sedela a jednou rukou objímala synčeka, sa na poli obrátila, s námahou sa vystrela a okamžite do vzduchu vypustila prúd energiestia gejzír morskej peny. Pôsobila živo a čulo, jej sila plápolala a osvetľovala, hoci iba ticho sedela a znovu sa pustila do pletenia. A do tej lahodnej studnice plodnosti, do tryskajúcej fontány života, sa vnoril smrtiací mužský element ako mosadzný zobák, strohý a sterilný. Dožadoval sa súcitu, chcel súcit, v prvom rade uistenie o svojej genialite a potom prijatie do kruhu života, zahriatie a povzbudenie pri navrátení k zdravému rozumu. Chcela by sa jeho sterilita premenila na plodnosť aby všetky miestnosti v dome prekypovali životom. Obývacia izba, za ňou kuchyňa, za kuchyňou spálne, za nimi detské izby. Všetky treba zariadiť a naplniť životom. Nutne potreboval súcit. chtel pouistení, že aj on existuje v samotnom srdci života. Že ho potrebujú nie len tu, ale na celom svete. Blízkala ihlicami. Sebavedomá, vystretá, ona dotvárala obývaciu izbu aj kuchyňu, naplňala ich svetlom, nabádala ho, aby sa uvolnil, chodil, kade sa mu zachce, užíval si. Smiala sa, plietla. James meravo stál medzi jej kolenami a vnímal silu, ktorá z nej vyvierala, len aby ju vypila a vstrebal ten mosadzný zobák. Vypráhnutá mužská čepeľ, ktorá nemilosrdne sekala, znovu a znovu vydobývala si súcit. Blískala ihlicami, pohľadom myhala okolo seba, do okna, po izbe, na samotného Jamesa. Svojou veselosťou, rozvahou, zručnosťou manžela uisťovala, ako pestúnka, ktorá prináša svetlo do temnej izby a chlácholi dieťa, aby nezostala ani náznak pochybností, že všetko je skutočné. Dom kipí životom, záhrada prekvitá. Ak jej prejaví bezvýhradnú dôveru, nič mu neublíži. Nech sa akokoľvek hlboko ponorí či vysoko vyšplhá, ani náukam ich nestratí jej oporu. Tak veľmi sa hrdila svojou schopnosťou obíjimať a chrániť, že z nej zostala len škrupina, podľa ktorej samú seba sotva spoznávala. Všetko plným priehrštím rozdávala ostatným. Prečže im sa, keď meravo medzi jej kolenami, sa týčila s ružovkastý ovocný strom s bujným lístím a roztancovanými konármi, do ktorého sa zarýval a zatínal mosadzný zobák, vyprahnutý meč jeho otca, toho egoistu, a dožadoval sa súcitu. Nasýtený jej slovami sťa nadojčené dieťa, pán Remzi sa na ňu napokon zahľadel s pokornou vďakou vzprúžený, oživený a povedal, že sa pôjde prejsť, pozrieť deti pri krikete. Odišiel. Pani Remziová sa okamžite zhrbila. Jej lúpenie sa jeden po druhom zavreli. Zmohlo ju vyčerpanie, ktorému sa úplne poddala. Vládala len prejsť prstom po stránke z knihy rozprávok bratov Grimovcov. V jej vnútri však pulzovala Radosť z úspechu, ako keď pružina, ktorá sa roztiahla do maximálnej šírky, brní a postupne týchne. Každé zachvenie, ako by obsiahlo ju a jej manžela kráčajúceho preč a dávalo im útechu, akú si navzájom poskytujú dva tóny zmiešané v súzvuku. Jeden vysoký, jeden hlboký. Keď tá rezonancia utíchla, a pani Remziová sa opäť sklonila k rozprávke, Zmáhalo ju nielen telesné vyčerpanie, dozmiernym odstupom pocítila za každým, no pripojil sa k nemu aj iný, vtieravý a nepríjemný pocit. Nahlas čítala rozprávku o rybárovi a jeho žene. Ani presne nevedela, kde sa ten pocit vzal. Ani si nedovolila zahodiť doslov svoju nespokojnosť, ale pri obracaní stránky v odmlke začula tlmený zlovestný náraz vlny, si konečne uvedomila príčinu. Nepáčilo sa jej, keď si čo len na sekundu pripadala lepšia od manžela. A navyše, pri rozhovore s ním nezniesla, ak si nemohla byť stopercentne istá svojou pravdou. Ani naukami ich nespochybňovala jeho obľúbenosť na univerzitách aj u poslucháčov, dôležitosť jeho prednášok a kníh, no znepokojoval ju ich vzťah. Spôsob, akým sa k nej utiekal, neskrývanie pred všetkými, lebo potom ľudia vravia, že je od nej závislý, hoci iste vedia, že on je z ich dvojice nekonične významnejší. A jej prínos pre svet je oproti jeho prínosu zanedbateľný. No išlo aj o niečo iné. Nedokázala mu povedať pravdu. Napríklad bála sa povedať mu o streche skleníka, a koľko ich výjde oprava? Asi 50 libier. A čo sa týka jeho kníh, bála sa, aby nevytušili jej podozrenie, že tá posledná kniha nepatrí k najvydarenejším. Musela skrývať každodenné drobnosti. Deťom to neuniklo a trápili sa tým. To všetko tlmilo jej radosť. Dokonalú radosť zo súzvuku dvoch nôd. A teraz je ten tón doznel v ušiach Zúfalo fašne. Počúvali ste čítanie úrivkov Z knihy Virginie Wolfovej K majáku Interpretovala Jana Pilcová Hudobný redaktor Jan Fiala Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Lubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.